Ulermena bozgarren unitatea, Atarian, seme-alaben zaintza partekatua arautuko dute. Banaketa kasuetan salburuespenezkoa izateari utziko dio aurren zaintza partekatuak. Horretarako kodeibili aldatuko dute. Gurasoak aurka egonarren, arren, epaileak ebatzia izango du zaintzak partekatua izan behar duela, umeentzat egokiena dela iritzi ezkero. Lege proiektuaren arabera, erabakia hartzerakoan epaileak aintzat hartuko ditu besteak beste seme-alabek familian, eskolan eta gizartean nolako errotzea duten eta gurasoekin ze harreman duten. Seme-alabak zaintzeak dakartzan bete behar eta eskubideak gurasoek euren gain hartzeko zenbateko borondatea duten ere aztertuko du.